AFP mendiko lur jaben elkarte eta JP hartzainen elkargoak antolaturik mendialdeko aldeko hartzainguaren ezagutara azteko egunak antolatuak dira gure departamentuan eta e, frantziako eskualde desberdinetaik eta dira egun bat ordezkari hemen diren esperientzian obekia go ezagutzeko. Patrick Etxegarrai, departamentuko laborantxa gambarakoak erraiten dugu zer ikusten duten berizirik hemen eskualeriko mendietan. Bai, eben ikusten die gure eskualdean ono eben, uh, badela bizi bat, badela anitz laborari, anitz zain, eta uh, gero egun egunatzatzen dien arangurak eta hori arangura bera ditu fantzia guztian, eben laguntza kardi die latipitzen eta gu gai gituk uh, ohoka nebeng uh, laguntzen atziitzeko edo hemendazteko eben uh, bai itsolena uh, ganiatzeko gasundategen iteko eta edo bidea geniateko orindako. Eta ere dila zomiturte laspost langilezitian uh, mutil gisa ardido uh, ardi behin zaintzeko mendi eskualdean orai haintxu latanoi uh, salahi ertenea La, mutil badituk eben, uh, engi jatia uh, dina, patia dina kale natsitzeko uh, mendean udan. Artzainen usaiak aldatzen ari dila zonbait tokitan zehurik benen ez guzietan zeren eta preseski orti Ibarondua etxolan, biltzen baitira aspaldi juntan hartzainak elgarrekin. Han elgarrizketatu ditugu Jean-Pierre Etxebarnetaren alaba jenebiebe. Ba, hainik hauretik ezagutu diat eta sibeoko sibeoko sistema duke, hoi, ez duk gukdeuze pentsatuik, gukko eta lehen halazia eta aitzina ehe heltu bada hala duke kagian, suhetatzen diage, boti heben herdenko eh, mudelazeraik ikizan dadi mm -hmm. eta Konkretuki, zonbat, uh, eta hartzain ziste, edo hartalde? E, uh, mementuan sortzi hartalde, ebiltenduk, heben, eta aldizka begia atzantia ge, salduak botituk, eta aldik atzangoetuk uh, inguian, gu egunak egiten tia ge. Uh -huh. Egan haidu, zonbat, uh, egun uh, segidan egiten duzien? Egiten diagurik, ez duk haniz egiten, habo, zazpie egun segidan egiten tia eta geho saz piasten libre gütuk. Mm -hmm. oh, esta joela bortitza? Uh, yeah. Dependitzen dig. Ni aspaldik ua beniz eta bortin bethilaketizan beniz uh, oa jela kenuk. Lanazte kea nule giten duden, nuna veita halbe sala. Na, <laughs> <laughs> gure eta nik bortin uh, ene bakan zaktiak. Mm -hmm. Geneviève sur Alavacida eta ement. Zira, segida harturik, zure aitaikin gaur, inan bon, nola jintzauzu e, olako nahia eta arta, a, a, ardiekin segitzea lan Nahia uste dit, uh, kipitik banin, uh, kabalen gusta eta ninen nebuia bestetan ikustan, eta ordine, uh, maite benin lan hoi, ordin segida hartu dit, uh, ardiekin, eta matitzurubik hiak ebai, mena uh, ardiek bortin. <risa> Hordion, unat bortirat eldu zirilaik, zure aitaikin eldu zira, edo... Ahalbaniz bai, bai uh, hua asteotak, eta ni ahalbanize bai, engeo etxankolanak eprepoxta batuz, sajuian uh, behitia bedakak, nahalbaniz jitenuz, zigarri lakenuz bortin, mm hordion -hmm. bai. Horda, mendiko lan hori aipatzeko ziek segitzen dituzu be, sortzi hartaldeak demora berian? Bai, bai. Uh, sortzi hartaldeak eta... Ordin uh, som, bat utzu mila lauehen ardi horro uh, kunta, afain, ardiak eta gehoa xuiak ebai. Ta ordin zer da ofizioa, zer da lana, eguna nola pasatzen da hemen? Ordin eguna, uh, <laughs> uh, goizan uh, juiten getuz ardi eta et, uh, denboa eso aitzen getuz, edo biltzen ditugu hola kantila. Uh, koralatzen eta uh, so giten uh, nula dien ardiak, uh, behar badat saink hukatu edo soainatu edo bultaka uh, sushenka logiatik jamaitan titzuk uh, uh, behen jatekoan guneetat eta geho eguna uh, edo hiljantik edo hurriuntik dependitzen dice, denboa esu.